І коли б не стара матушка, не було б кому і очі закрити. Хіба піп старий дуже? Ні, піп не старий, він удовець, мав одну дівчинку-підлітка. Стара ж матушка, то мати попова. Багатир великим хазяйством орудує, а що в селі панів нема, нема де й заробити, то люди йдуть за що дасть до батюшки, а більш за гріхи йому одробляють. Тепер зажерся з дяком, ніяк не поділять приносів. Тут Раїса Довідни дізналася, що й колись саме сказав піп Дякові, що відповів йому Дяк, що з того вийшло і як та історія отбилася на кривій Семенисі, якої чоловік доводиться братом у других Дяковому кумові. Оповідання Тетянине, як хвилі від вкинутого в воду каменя все ширшими і ширшими кругами розходились по селу, займало масу осіб. Захоплювало далекі кутки і плутало такі деталі різних сторін життя, що в голові Раїсині усе змішалося, і вона перестала слухати гомінку сторожиху. Розташувавшись абияк, на швидку, в своїх двох покоїках, впорядкувавши свою дівочу постіль, Раїса рано лягла у ліжко, та спати не могла. Свічка блимала на столику в головах, а вона, витягшись під свіжим рядном, водила очима по дощаних соснових стінах тісної хатини. При тьмяному світлі стіни ще більше нагадували колодязну цямрину. Раїса лежала на дні колодязя, а там, вгорі, куди світло ледь доходило, починався світ і життя. Життя, вона думала про нього. От їй уже тридцять перший рік пішов, а чи багато дало їй те життя? «Вона тільки жила, що в останніх класах духовної школи». Коли семінаристи, називаючи себе родичами її, приносили їй заборонені книжки, вели з нею розмови про любов до народу, про політику і навіть про те, що нема Бога. Їй було страшно і любо. Вона ховалась зі своїм скарбом, зачитувалась до болю голови, тримтіла нових думок і почувала в собі таку любов до нещасного народу, що спочатку хотіла вмерти для нього, а потім роздумала і поклала жив. Вона вважала себе за щось вище от своїх подруг та й от тих людей, що були навкруги. В грудях у неї радісно билась хвиля нової сили. Вона рвалась із шкільних стін на волю, на службу народові. І сталося. Батько, старий убогий дяк, забрав її додому, на село. Але там не було того улюбленого страдника, народу. Він був десь далеко, в Росії. На селі були самі мужики, яких Раїса добре знала і не дуже любила. Вдома, у бідноті, у великій сім'ї, де не було місця зайвому ротові, жилось невесело. Правда, батько із шкури ліс, щоб одягти Раїсу не гірш от попівне, аби дати їй спромогу їздити по весіллях та по храмах, де можна було б знайти жениха богослова. Та жених якось не знаходився, бо ні багачкою, ні красунею панна не була». Біда вдома не меншала, і по двох роках, змарнувавши батькові надії, Раїса мусила піти в учительки. Тринадцять літ вчителькою, тринадцять літ вона сохла, як яблуко в сушні. Спочатку хоч потішала себе думкою, що вона не зайва на світі, що вона служить високій справі, але ця теорія з кожним роком блідла, половила і з часом зовсім загинула». Життя таке одноманітне, таке безбарвне, текло вузьким коритом і нічого не давало для особистого щастя. Вироблялись однобічні, професіональні інтереси, поза якими вона почувала себе мухою восени. Вона так і називала себе. Осіння муха. Раїса не раз питала себе, чи любить вона свою школу. Так, вона любила школу, любила свою роботу, про яку втрачала голос, хрипіла, надсаджувала груди і вела безперестанну війну зі школярами, їх батьками, попом і начальством. Вона любила все-все, як любить мужик оранку, жнива або тверду лаву, на якій спочиває його натомлене, струджене тіло. Однак для серця було сього мало. Правда, воно не раз розцвіталось під змінливим промінням щастя. Цвіло закинуте, невідоме. У тиші і не маючи надії кинути насіння на родючий ґрунт, зів'яло. Зсохло, як зсохле її лице, груди, руки, як зсохла вона вся, мов польова квітка з гербарію. І ось, кинута долею в чуже село, ще більш одинока, ніж досі, перевертається вона з боку на бік на дні колодязя і не може заснути. І з жахом думає, що мусить же вийти колись із цього колодязя і стрітися з дійсністю, в якій центральне місце на сей раз займає така дрібничка, як відносини з попом.